Kapittel 6 Levis sønner var Gershon, Kehat og Merari. Og Kehats sønner var Amram, Gishar og Hebron og Usiel. Og Amrams sønner var Aaron og Moses, og så var det Mirjam. Og Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleazar og Itamar. Eleazar blev far til Pinehas. Pinehas blev far til Abishua. Og Abishua blev far til Bukki, og Bukki blev far til Usi. O Ussi blev far til Seraja, og Seraja blev far til Merajot. Merajot blev far til Amaria, og Amaria blev far til Akitub. Og Akitub blev far til Sadok, og Sadok blev far til Akimas. Og Akimaas blev far til Asaria. Og Asaria blev far til Johanan. Og Johanan blev far til Asaria. Det var han som tjente som præst i det huset som Salomo byggede i Jerusalem. O Asaria ble så far til Amaria, og Amaria ble far til Akitub, og Akitub ble far til Sadok, og Sadok ble far til Shalom, og Shalom blev far til Hilkia, og Hilkia blev far til Asaria, og Asaria ble far til Seraia, og Seraia ble far til Jehoshadak. Og det var Jehoshadak som dro bort, da Jehova førte Juda og Jerusalem i landflyktighet ved Nebukadnesers hånd. Levi's sønner var Gershom, Kehat og Merari, og dette er navnene på Gershoms sønner, Libni og Shimei, og Kehats sønner var Amram og Jishar og Hebron og Usiel, Merari's sønner var Mali og Mushi. Og dette var Levittenes slekter etter deres forfedre. Av Gershom, hans sønn Libni, hans sønn Jahat, hans sønn Simma, hans sønn Joa, hans sønn Iddo, Hansen Sera, Hansen Jeatrei. Kehats sønner var Hansen Aminadab, Hansen Kora, Hansen Assir, Hansen Elkana og Hansen Ebiasaf, og Hansen Assir. Hansen Tahat, Hansen Uriel, Hansen Usia og Hansen Shaul. Og Elkanas sønner var Amasai og Akimot. Når det gjelder Elkana, så var Elkanas sønner... Hansen Sofai og Hansen Nahat, Hansen Eliab, Hansen Jeroham, Hansen Elkana. Och Samuels sønner var Joel, den førsteføtte, og Abia, den andre. Meraris sønner var Mali, Hansen Libni, Hansen Shimei, Hansen Usa, Hansen Shimea, Hansen Hagia, Hansen Asaya. Og dette var de som David satte til å stå for ledelsen av sangen i Jehovas hus etter at arken hadde fått et hvilested. Og de ble tjenere i forbindelse med sangen foran tabernaklet, møteteltet, inntil Salomo byggde Jehovas hus i Jerusalem. Og de fortsatte å ta seg av sin tjeneste i samsvar med sitt oppdrag. Och dette var de som gjorde tjeneste og deres sønner. Av Kehatittenes sønner, sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av Samuel, sønn av Elkana, Sen av Jeroham, sen av Eliel, sen av Toa, sen av Syf, sen av Elkana, se av mahat, sen av Amasai, sen av Elkana, se av Joel, sen av Asaria, sen av Sephania, sen av Tahatt, se av Airr, sen av Ejasaf, se av Kora, sen av Gishar, sen av Kehat, se av Levi, sen av Israel.» O hans bror Asaf somtjejoren til højre for ham Asaf var son av Berekia, son av Simea, son av Mikael, son av Baasea, son av Malkia, son av Etni, son av Sera, son av Adaja, son av Etan, son av Simma, son av Shimei, son av Jahat, son av Gersom, son av Levi. Och av Meraris söner, deras på vänster var det Etan, son av Kishi, son av Abdi, son av Maluk, son av Hashabia sønn av Amasha, sønn av Hilkia, sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn av Shemer, sønn av Mali, sønn av Mushi, sønn av Merari, sønn av Levi. Og deres brødre, levitene, var de som var gitt til hele tjenesten ved tabernaklet, den sanne Guds hus. Og Aaron og hans sønner frambrakte offerøyk på brennofferaltere og på røykelsesaltere for alt arbeidet i forbindelse med de høyhelige ting og for å gjøre soning for Israel i samsvar med alt det som Moses, den sanne Guds tjener, hadde befalt. Og dette var Arons sønner. Hansen Eliasar, Hansen Pinehas, Hansen Abishua, Hansen Bukki, Hansen Ussi, Hansen Seraya, Hansen Merajot, Hansen Amaria, Hansen Akitub, Hansen Sadok, Hansen Akimaas. Og dette var deres bosteder etter deres inngjærede leirer i deres område, for Arons sønner av Kehatittenes slekt, for loddet var blitt deres. Således ga de dem Hebron i juda land med tilhørende beitemarker rundt omkring. Og byens mark og den som kringliggende bosetninger ga de til Kaleb, Jefunnes sønn. Og til Arons sønner ga de tilfluktsbyene, Hebron og Libna med tilhørende betemarker, og Jattir og Erstemoa med beitemarker, og helen med beitemarker, Debir med beitemarker, og Arshan med beitemarker, og Bet-Schemers med beitemarker. Og fra Benjamins stamme, Geba med beitemarker, og Alemet med beitemarker, og Anatot med beitemarker. Deres byer var i alt tretten byer bland deres slekter. Og til de øvrige av Kehats sønner ga de ved loddkasting ti byer fra stammens slekt, fra den halve stammen, Halle Manasse. Og til Geshoms sønner etter deres slekter, ga de tretten byer fra Gisakars stamme og fra Asers stamme og fra Naftali stamme og fra manasse stamme i Barsan. Til Meraris sønner etter deres slekter, ga de ved loddkasting tolv byer fra Rubens stamme og fra Gads stamme og fra Sebulons stamme. Slik ga Israels sønner Levittene byene med tilhørende betemarker. Videre ga de ved loddkasting disse byene, som de nevnte ved navn, fra Judas sønners stamme og fra Simeons sønners stamme og fra Benjamins sønners stamme. Og noen av Kehats sønners slekter fikk sitt områdes byer fra Efraims stamme. Således ga de dem tilfluktsbyene, Sikem med tilhørende betemarker i Efraims fjellområde, og Geser med betemarker og Jokmeam med betemarker og Bethoron med betemarker og Ayalon med beitemarker, og Gatrimon med beitemarker. Og fra Halle Manasse stamme, Aner med beitemarker, og Biliam med beitemarker, til de øvrige av Kehats sønners slekt. Og til Geshoms sønner ga fra Halle Manasse stammes slekt, Golan i Barsan med beitemarker, og Ashtaroth med beitemarker, og fra Jesakars stamme, Keders med beitemarker, og Daberat med beitemarker og Ramoth med beitemarker og Anem med beitemarker. Og fra Asers stamme, Marshal med beitemarker og Abdon med beitemarker, og Hukok med beitemarker og Rehob med beitemarker. Og fra Naftali stamme, Keders i Galilea med beitemarker, og hammon med beitemarker, og Kiriathajim med beitemarker. Til de øvrige av Meraris sønner ga de fra Sebulons stamme, Rimmono med beitemarker, Tabor med beitemarker, og område Jordanområdet ved Jericho, øst for Jordan, fra Rubens stamme, Beser i Ødemarken med betemarker og Jahas med betemarker og Kedemot med betemarker og Mephaat med betemarker. Og fra Gads stamme, Ramot i Gilead med betemarker og Mahanaim med betemarker og Hersbon med betemarker og Jaser med betemarker.